Запис 18 Как се казваш? Аз съм Сара, а ти? Аз съм Рич. Откъде си Сара? Аз съм от Германия, а ти? Аз съм от Англия.